Capitolul 3. Niciodată izgonit afară. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine, și pe Cel ce vine la mine nu-L voi zgoni afară, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia Celui ce m-a trimis. Și voia Celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de-apoi, Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de-apoi. Ioan 6, cu 37 la 40 Acest verset ne vorbește despre o asigurare, anume că oricât ar fi de mare vina, oricât de groaznice ar fi vicile, oricât ar fi de mare robia față de satana care ar fi hotărârile tainice ale Lui Dumnezeu, oricare ar fi greșelile cu voie sau fără voie, oricare ar fi slăbiciunile noastre în a veni la Hristos, niciuna din acestea nu-L vor putea convinge pe Dumnezeu să respingă o singură persoană care a venit la El pentru mântuirea sufletului Său cu o dorință sinceră de a obține această binecuvântare arătându-se dependent doar de adevărul, puterea și harul lui și folosind metodele pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru aceasta. Exact aceasta este și voia Tatălui pe care Fiul a venit din cer ca să o împlinească, anume, ca niciunul din cei care sunt dăruiți Fiului Său să nu ajungă să fie vreodată respins sau pierdut în viață sau în moarte, ci ca fiecare dintre ei să fie înviat și dus în fericirea veșnică în ziua de apoi. Isus nu doar că îi mântuiește pe toți cei care cred în El și-L ascultă, ci își eliberează de vina, condamnarea, stăpânirea și contaminarea tuturor păcatelor lor. În final... El îi va salva de la însăși existența și efectele păcatului atunci când moartea va fi înghițită de biruință și suferința de fericirea veșnică. Păcătosule, mai stai pe gânduri? Ai putea respinge chiar și o clipă această glorioasă ofertă de îndurare? Acum este ziua mântuirii. A sosit timpul fericirii tale când toate păcatele tale pot fi șterse. Și sufletul tău mântuit pe vecie. Isus dorește să-ți facă bine. O, primește-L în inima ta și El te va duce în cer.